Legea hotărârii Măsura în care promovați este determinată de măsura în care doriți să promovați. Cât de departe ajungeți în domeniul dumneavoastră și cât de mulți bani câștigați, toate acestea nu sunt determinate de factori externi, de ceea ce se întâmplă în exterior și în jur. Sunt determinate de factori interni, de ceea ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cel care decide, iar astăzi câștigați suma pe care ați dorit să o câștigați. Primul corolar al legii hotărârii este Trebuie să vă angajați să fiți cel mai bun în domeniul dumneavoastră. Angajamentul de a atinge excelența în domeniul dumneavoastră de vânzare, mai mult decât orice decizie, vă va asigura cel mai mare succes. Agenții de vânzări de vârf au ajuns atât de sus doar după ce au luat decizia de a deveni cei mai buni în ceea ce fac. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Pentru a realiza obiective ridicate în domeniul vânzărilor, trebuie mai întâi să le stabiliți. Punctul de plecare al succesului în vânzări este să vă hotărâți cât de mult doriți să câștigați în fiecare an și apoi cât de mult va trebui să vindeți pentru a câștiga această sumă. Împărțiți vânzările dumneavoastră anuale și obiectivele cu privire la venit în obiective lunare, săptămânale și chiar zilnice. Apoi împărțiți suma care reprezintă venitul dorit la 250, numărul zilelor lucrătoare dintr-un an, pentru a determina cât de mult doriți să câștigați în fiecare zi. Apoi împărțiți veniturile zilnice la 8 ore pentru a determina cât de mult doriți să câștigați pe oră. De exemplu, dacă ați dori să câștigați 50.000 de dolari pe an, împărțiți acest număr la 250 și veți obține 200 de dolari pe zi. Atunci când împărțiți 200 de dolari la 8 ore, ajungeți la 25 de dolari pe oră. Aceasta este suma dorită de dumneavoastră. În cazul în care câștigați 25 de dolari pe oră, 8 ore pe zi, 250 de zile pe an, veți atinge ținta de 50.000 de dolari pe an. Din acest moment, refuzați să faceți orice lucru pentru care ați putea plăti pe altcineva cu 25 de dolari pe oră. Continuați să duceți rufele murdare la curățătorie. Nu vă spălați singur mașina, nu vă faceți singur fotocopiile sau telefonați-vă prietenii și familia pentru a vă ajuta. Faceți doar acele activități care vă pot aduce suma dorită pe oră. Cel de-al treilea corolar al legii hotărârii este Nu vă puteți avânta cu vulturii dacă veți continua să vă complaceți în compania curcilor. Această observație aparține oratorului motivațional Zig Ziglar. Și arată că pentru a fi unul dintre cei mai buni oameni din domeniul dumneavoastră, trebuie să vă asociați cu cei mai buni oameni din breaslă. Cine se aseamănă, se adună, iar dacă vă asociați cu oameni negativi, veți avea tendința de a deveni negativi. Dacă vreți să fiți unul dintre cei mai buni agenți de vânzări, trebuie să fiți înconjurat de cei mai buni agenți de vânzări. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă chiar acum să deveniți unul dintre cei mai buni în domeniul dumneavoastră. Hotărâți să vă alăturați celor mai buni 10%. Faceți doar acele lucruri care vă vor aduce banii pe care doriți să-i câștigați. 2. Îndepărtați-vă de oamenii care nu vă împărtășesc angajamentul de a excela în domeniu. Asociați-vă cu cei mai buni și cu cei mai respectați profesioniști în domeniul vânzărilor din compania și din industria în care lucrați. Alegerea partenerilor vă va determina în mare măsură viitorul. Alegeți cu atenție!